«Ну, а як же нам скінчити?» – каже Петро, розгрячившись, і вже забув про мирову. «Давай боротись або стрілятись на пістолях! Нехай мені ніхто не доказує, що не справився із запорожцем Туром!» «К нечистому зборонням, – важко дишучи, – каже запорожець, – хлоп'яча забавка!» Та ти ж мене й не брязнеш так об землю, щоб тут мені й содухи, а вже рідніше я піти до чорта в зуби, ніж оддати тобі бранку. К нечистому й пістолі невелике диво просадити кулею чоловікові голову. А є в нас, коли хочеш турецькі запоясники. Кінджали. Однак і завдовжки, і одного майстра, схопимся за руки. «По стародавньому звичаю! Та й нехай нам Господь милосердний отпуска наші гріхи!» Узяв чорногорця булатний запоясник, приміряв до свого і подав Петрові. Потім схопились ліворуч. «Та розсіли знов герць лютий, страшніший первого!» «Ей, драгий побро!» – крикне чорногорець. «Кінчай боржій! Бо вже онде погоня. Не бійсь. каже Кирило Тур, задихавшись, поки підоспіє, закінчаємо діло. О, Боже Спасителю. Се наші їдуть. закричала Леся, глянувши на дорогу. А то стояло все, мов нежива, коло чорногорця, дивлячись на страшне одноборство. Справді, по полю мчались козаки. Поперед усіх поспішав Сомко, за ним Павлоцький шрам, за ними ще співдесятка комонників. Скоро виїхали з Гаю, зараз загледіли на узгір'ї наших рубак. Небо вже на сході, сонце почервоніло, і шаблюки блищали здалеку, як красні блискавиці. Не вон пив старий шрам, що його Петро укладе тура. «Дармо, що тур такий коренастий!» Як же покидали козаки шаблі та взялись за, за поясники, так у нього й в душі похолонуло, Не раз був в такому одноборстві падали перед їм обидва разом. Так же й тут сталося. Доскакує Сомко із Шрамом до провалля, аж Кирило Тур із Петром...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 Серденьком називає. Що їй тепер і той ясний жених, і те гетьманство? Гаряча кров б'є з рани у Петруся, промочила хустку, обмиває їй руку. Якби воля отдала б тепер Леся душу, аби оборонити від смерті козака, що так щиро одважив за неї свою життя. Уже й шрам із гетьманом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 Він не так думав, виручаючи з біди мою голову. Виручаючи з біди голову. А тепер трохи не зубив тобі молодої. Молода, батьку, знайшлась би й друга, а Кирила Тура другого не буде.